Залишилось вже зовсім небагато. Коли зосталося тільки дві, Зоя знала напевно, ось ця передостання, і знову не він. Отже, останнє. Це не сподобалося їй. Така гора і чомусь останнє. А може працівники міліції навмисне залишили її наостанок? Може вони вже давно знайшли Семена і тільки перевіряють правильність своїх висновків? На останній фотографії був зображений Чорнявий, довгов'язий хлопець з лагідними рисами обличчя. Зоя аж потяглася до знімка. І майор з надією глянув на неї. Невже і справді така іронія долі? Семен Ярощук, особову справу якого він відклав першою, і котра саме тому опинилася внизу, і є злочинець. Та Зоя похитала головою і винесла остатутний присуд. Ні, не він. Коли свідки пішли, Шульга висловив подиву. Я врахував навіть те, що цей Семен міг звільнитися з роботи і взяв справи всіх, хто працював там у травні. Або ці троє помиляються, або міг же цей Сеня просто пристати до компанії працівників будинку проєктів і збрехати про місце роботи? Міг, ствердив полковник. Але наше розслідування тільки починається. Зараз покажемо фото балабану. Може, він упізнає. Балабан, уважно переглянувши фотографії, заявив, що Семена, який відібрав у нього пістолет, тут нема. Коли його вивели, Шульга задумливо сказав, «Я розумію своє завдання так. Знайти в будинку проєктів людей, які провели вечір 12 травня в Евриці, і розпитати в них про Семена. Точніше важко сформулювати», – схвалив полковник. «Починайте завтра вранці». А я займусь ще одним чоловіком – мистецтвознавцем Іваницьким. Був у професора з групою туристів незадовго до вбивства. Поговорю з ним, а потім приїду до вас у будинок проєктів. Омелян Іваницький розповідав екскурсантам про ренесанс у мистецтві. Роман Панасович стояв серед натовпу відвідувачів і уважно слухав, намагаючись піймати погляд екскурсовода. І не міг. Очі Іваницького перебігали по обличчях, не зупиняючись довго ні на одному. Всі обличчя для нього здавалися одне, абстрактне, без виразу та емоцій. І він говорив рівно, завченими округлими реченнями. Давно знав, де слід трохи помовчати, на якому слові наголосити, де зробити ефектний жест. Він переходив від картини до картини, не поспішаючи, і екскурсанти юрмилися за ним. Іноді ця уважність юрби підносила його у власних очах, звеличувала. Тоді він здавався сам собі значно розумнішим і талановитішим. Він починав говорити з пафосом, не розуміючи, що стає іноді смішним. Але сьогодні Омелян Іваницький не відчував того піднесення духу, що робило з нього оратора. Був просто на службі З її розміреним ритмом нудотою і буденністю Йому так кортіло послати Під три чорти свою посаду в музеї І насолоджуватись Життям бездумним і легким Адже давно Міг це собі дозволити Та про людське око Йому певно доведеться працювати Ще довгі роки Нетерпляче ж відпустки От тоді він уже надолужить згаяне потішиться на Чорноморському курорті. Екскурсанти зупинилися біля картини відомого художника. Іваницький розповідав, що сказенно холодне. Полковник потихеньку протиснувся ближче до нього, став у першому ряду слухачів. Нарешті йому вдалося глянути в очі екскурсовода, але той швидко відвів погляд. І все ж оте секундне схрещення поглядів вивело Іваницького з рівноваги подивився на полковника пильніше. Тепер Козюренко не зводив з екскурсовода очей. Іваницький помітив це і занепокоївся, намагався не дивитись на полковника, та мимоволі зиркав крадькома. Та зрештою, чи ця непомітна для інших гра стривожила Іваницького? Чи між ним і відвідувачем з настирливим поглядом установився якийсь контакт? Чи просто він пересилив себе? але звертався тільки до Козюренка. Вони стояли біля портрета старого силобородого чоловіка